Benvinguts i benvingudes amb el sumari del nostre informatiu a Ràdio Palafrugil per al dia d'avui. Som dijous 5 de desembre abans d'aquest llarg cap de setmana motivat per al dia festiu de demà el qual es celebra la Constitució de l'Estat Espanyol. Avui començarem el nostre informatiu parlant de Creu Roja Palafrugell i d'una activitat que tenen lloc dins la campanya Can Nens sense Joguina, una caminada popular solidària que té lloc demà divendres a partir de les 9 del matí a l'estadi municipal. Seguirem parlant amb en Josep Pasqual, el nostre home del temps particular, observador meteorològic, des del centre de l'Estatic, que ens parlarà d'aquestes pluges fortes que hi ha hagut en aquest temporal, d'aquesta gran llavantada i de la seva evolució en els propers dies. nostra companya Irena de les Heres parla en ritme quismatolina de Joventuts musicals de Palafrugell sobre el concert que hi haurà, concert de Nadal, al Museu del Suro, aquest proper dissabte. I acabarem el nostre informatiu amb l'Àlex Acebollero. Ens parlarà ara de les dues pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana al Cineclub Garbí, al Teatre Municipal de Palafrugell. Així doncs, benvinguts a l'informatiu local de la sintonia de Ràdio Palafrugell per avui dijous 5 de desembre. Creu Roja Palafrugell, amb el suport del Club Atlètic, organitza aquest divendres, en dies 6, la setena marxa Popular Solidària, una caminada de 14 quilòmetres, tot i que també n'hi haurà una de més curta. La caminada forma part de la campanya Can Nen Sense Joguina, que en els darrers anys ha tingut una davallada de donacions. En Florenci Berta és el coordinador de Creu Roja Palafrugell i ens en fa una valoració i ens convida a participar-hi. Sense Joguina... I, bueno, ja fa aquesta sala setena edició eh, i demanem, doncs, bueno, participació de tothom, col·laboració. Flem la sortida de l'estadi municipal. A partir d'un quart de no es podran fer les inscripcions. A les 9 donarem la sortida. I hem d'agrair molt al Club la Palafruyer que ens ajuda amb el muntatge, amb el circuit, eh, ens marca tot i ens dona un cot de mà bastant important perquè nosaltres no som experts en això i sempre hi han entitats en el poble, doncs, bueno, que podem comptar amb ells per fem col·laboracions o hem de fer activitats o alguna cosa i ells bé doncs en aquest moment ens ajuden moltíssim amb això. Eh, és una, són dos sortides. Bueno, una sortida però són dos circuits. unes de 14 i després hi ha una de més curta que ja està marcada per la gent que no vulgui fer 14 quilòmetres, jo també ho entenc que no tots estem físicament preparats junts d'ells, però bueno, hem fet una mica així, demanem a posar pues, tothom pues, la màxima col·laboració per al fet de que és no, pues, que cap nen és això. Que pugui tenir la seva joguina realment eh, el tema de les donacions de joguina s'ha baixat molt que un tema que ens preocupava molt, per això vam fer aquesta iniciativa de fer la caminada i que els fondos que es recaudessin fessin per poder complimentar aquestes joguines que, per, malauradament, estan faltant. Sí, que ja hi, hi ha hagut una davallada respecte als tres anys, ja cada vegada n'hi ha menys. Sí, ha hagut de la veritat, ja penso, en un dels últims anys que van venir a parlar de la campanya mm. i ja ens trobàvem amb aquest problema, que la gent ara no es desfà tant de les joguines com abans, hi ha molta gent que ja no pot comprar tantes com abans, i això ha... S'ha notat, no?, perquè pot... s'ha notat molt en, en aquest temps. Però, bueno, gràcies a Déu, gràcies a aquesta, a aquesta campanya, a la solidaritat d'empreses, de particulars, que estan a col·laborant molt amb nosaltres, la veritat que estem arribant. L'any passat vam estar cap a 200 nens que van rebre joguines i gràcies una mica a aquestes col·laboracions a la caminada doncs, hem pogut arribar. I suposo que estarem més o menys per lo mateix aquest any. Baixen les col·laboracions i puja el nom de nens a eh, Cobrim aquesta campanya. És aquest un mica el hàndicap que hi ha. Uh -huh. Llavors, bueno, en posem ara en aquesta època tots els nostres esforços perquè aquesta campanya continuï endavant i puguem cobrir tot dignament, perquè hem, hem de poder regar, donar una joïna nova, també acabem d'escoltar l'Elisabet Joana, que és la presidenta de la secció local de Creu Roja per la Frugill des de fa aproximadament un mes. Ella ha passat per tots els papers de l'AUCA de l'entitat i ara pren el relleu a l'anterior directiva. El seu objectiu és potenciar les campanyes que ja es porten a terme i crear-ne de noves, com per exemple parlar de Medi Ambient. De fet, sempre, constantment, Creu Roja va tinguent campanyes, no? I, bueno, de fet, potenciar les campanyes que ja hi són i crear-ne de noves. Creiem que en àmbit municipal a Creu Roja Palafrugell falta una mica de, per exemple, medi ambient Volem potenciar que el jovent doncs, Estigui més conscienciat amb activitats i De fet, una mica de tot Creu Roja Palafrugell fa moltes coses No se'ns veu gaire mm -hmm. Perquè sí que és cert que abans teníem les ambulàncies Que érem a presence a pertot arreu I era una imatge doncs, molt diària Que cada moment veiem o sentíem, no? La Creu Roja, quan vam deixar de fer aquest, aquesta àrea, doncs bé, ens vam quedar una mica allò descol·locats, però bé, bueno, hi ha moltes àrees socials les quals Creu Roja treballava, treballa i treballarà, l'àmbit d'immigració, l'àmbit de gent gran, l'àmbit d'infància, i crec que en aquests tres ja quedant-se així desenvolupar, tot el que siguin projectes doncs, ja és molta feina. I quan parlem de canvis, doncs, això, potenciar àrees que potser no estaven tan potenciades, els temps canvien, les necessitats de la població també, i, i volem fixar-nos en això, eh, en les necessitats de la població i més que crear coses noves, veure el que fa falta i anar cap allà. A part de destacar el treball dels tècnics de la casa, com el mateix coordinador amb Florenci Berta, l'Elisabet Joana, presidenta de l'entitat Posa en Solfa, els voluntaris de Creu Roja. Autèntic suport per a les eines que es realitzen. Jo voldria dir, ara que ens estàvem parlant i tot, que, que ell és l'ànima una mica de la Creu. Ell és el que està sempre ell és el que 24 hores té el telèfon i ens activa tot si cal o sigui, és, és l'ànima de la Creu, és ell, moltes coses la majoria de les coses no es farien si ell no està darrere posant-li el seu esforç, no només professional sinó que també personal perquè aquí cal dir que Creu Roja si sí, treballem amb el tema voluntaris que són tècnics i també són voluntaris llavors, i també hi ha només els voluntaris, com la senyora Carmen que tenim aquí que l'hauríeu de veure, la senyora Carmen té 87 anys, ve cada dia a l'oficina carregar caixes amb nosaltres com la més jove i, i de fet, bueno, doncs gent com ella, que n'estem molt agraïts, que és com és l'esperit nostre, no? Tenim tècnics que en donen suport als voluntaris i els voluntaris reben formació i constantment els hi donem suport perquè en l'àrea i a l'activitat que ells es veuen còmodes, doncs ho puguin fer encara més segurs i encara més còmodes del que ja, del que ja els hi surt per, per inèrcia, no? I, I bé, doncs tenim molt a agrair, molt a agrair i fem una crida a, a la gent que vulgui donar una hora, dues hores a la setmana o al mes, no, no importa, per nosaltres és molt valuós, el, el fet és aquesta, que són activitats dirigides. Per exemple, anem al geriàtric, els dimecres... Sí, correcte. I, uh -huh. bueno, hi ha l'equip de voluntaris que s'hi fa més amb aquest tipus d'activitat uh -huh. i és la que va, eh, recull eh, la gent gran a l'asil... Eh, geriàtric. I, el geriàtric perdoneu, I els anem a fer un cafè, simplement això. Potser són famí... gent que, bueno, per, per qüestions de família o per qüestions de que el familiar no s'atreveix perquè vam amb cadira de rodes, surten, els portem a plaça, i bueno, gent com la Carmen i gent com necessiten doncs, el suport nostre de formar se per això. No? Perquè sí que sembla molt senzill, agafar una cadira, sortir, fer un cafè i tornar, però no es tracta només d'això. Hi ha la part humana que ells han d'estar preparats perquè, si no, mala cosa... Mm. I els avis també s'han de sentir, els nostres avis s'han de sentir segurs i, i còmodes. Les inscripcions per la caminada organitzada per Creu Roja per aquest divendres si el temps ho permet, tindran lloc el mateix divendres demà mateix a un quart de nou del matí a l'estadi municipal. Hi haurà sortells de regals i xocolatada. El donatiu a fer serà de 6 euros. Creu Roja també us espera si voleu fer alguna donació de joguines o participar-hi com a voluntari al carrer Ample 130 de Palafrugell. Aquest llarg cap de setmana també comencen algunes de les activitats nadalenques del Museu del Suro de Palafurgill, concretament aquest divendres a dos quarts de 12 del matí tenim el taller de manualitats de suro de Nadal, obert a tots els públics, és una activitat gratuïta i on cal inscripció prèvia i per diumenge a dos quarts de 12 del matí tenim el taller de manualitats en postals de Nadal, que també és una activitat gratuïta per a tots els públics i on cal inscripció prèvia. Recordem que el Museu del Suro també hi ha un concert de tardor, que ja en parlarem també el dia d'avui a les 6 de la tarda amb un concert de Nadal amb Eva San Enri Maquis, Matolina i Anna Balbac, que interpreten doncs, aquest concert de, de Nadal. D'alguna d'aquestes activitats fa uns dies en parlàvem amb la Laura Requena del Museu del Suro, eren declaracions que feia la nostra companya Irene de les Heres, i aquest és un tall en el qual doncs, ella explica alguna d'aquestes activitats que durant aquest Nadal podem trobar al Museu del Suro. Ben una de les activitats que proposem són activitats només per al públic de Palacrugell sinó que també eh, obrim a, a tothom qui vingui a passar uns dies aquí o a aquells que estiguin fent el, les vacances eh, habitualment sempre tenim unes activitats que són de manualitats que les fem, en, per exemple, ara al pont d'aquests dies de 6, 7 i 8 de, de desembre ja tenim manualitats i llavors tenim les, eh, els tallers de postals de suro que fem dos dissabtes eh, tenim una gincana familiar Uh, després també agrada uh, moltíssim una activitat de pintura que té temàtica nadalenca també després fem un àlbum de suro i els fanalets, que és l'activitat estrella perquè sempre s'omple jo sempre recomano que es truqui per reservar plaça perquè hi ha molta molta demanda, i després així d'activitats una mica diferents, tenim una tarda de jocs de taula moderns en diem Afternoon Games que Uh, permetrà conèixer uh, a totes les famílies doncs, aquells jocs um, novedosos, moderns, que poden uh, demanar pels reis que poden uh, regalar a qualsevol moment de l'any també, per, uh, per jugar en família no? una mica també per trencar aquesta idea tant de jocs tecnològics i que també aquests són molt didàctics, et porten a a fer càlculs mentals i ens bueno, doncs ajuden una mica tot el desenvolupament de la mainada. Està recomanat aquest sobretot a partir dels 5 anys sí que és una activitat per una mica més grans. de resta, tant si observeu la nostra agenda del museu també hi ha edats recomanades però pràcticament totes és per totes les edats per, tot el, per totes les famílies. Per tant, doncs, de moltes d'aquestes activitats com els propers dies, òbviament, i allarquen del Nadal, us farem saber, perquè n'hi ha moltíssimes, al llarg de tots aquests dies al Museu del Suro de Palafrugilla està la Laura Requena, qui ens acostava de moment, us recordem aquestes dues aquest taller de manualitats de suro de Nadal eh, demà divendres a dos quarts de 12 del matí i el taller de manualitats postals de Nadal, diumenge, també a 2 quarts de 12 del matí al Museu del Suro, en telèfon per si voleu, eh, doncs, aquesta inscripció prèvia, fer-la el 972 30 78 25 30 78 25 Ja veieu com està el temps i per això nosaltres anem a fer una ullada com estan les coses eh, per aquí a casa nostra, amb un dia com avui, davant d'aquest cap de setmana tan llarg. doncs eh, amb el eh, observador meteorològic que habitualment, tenim eh, a l'hora del peix fregit, amb en Rebenn Hernrant i també amb els serveis informatius, anem a parlar un moment per saber què ens espera, Tot i que jo sento dir que el pitjor ja ha passat. En Josep Pasqual ens ho explicarà Josep Bon dia. Hola bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres amb aquest servei informatiu del dia d'avui i explicar-nos una mica. Això va de baixa diuen? Sí, sí, això ja li queda les hores comptades. De fet, ha estat una, una típica, un típic temporal de llevant amb, amb mar, perquè jo he calculat que teníem onades de 3 a 5 metres d'alçada i la tarda vespre, i eh, doncs aquestes pluges continuades, que per cert, en eh, aquí a l'estraditat han deixat eh, fins a 75 litres per metre quadrat, una bona quantitat, molt ben caiguda. Oi oh, tant, oh, oh, eh, digue'm, digue'm. Doncs això sembla que ja s'està acabant, ja són les escurrialles, ja a la tarda segurament ja no plourà i possiblement tinguem ja alguna cladiana i eh, aquest llarg cap de setmana, com dius, doncs sembla que eh, tindrem un domini del sol, tindrem doncs, ja eh, més contrast de temperatura entre el dia i la nit, és eh? a dir, el dia farà una temperatura més agradable que la d'ahir o la d'avui, i en canvi, doncs, la nit, amb una nit estrenada i, i ja pràcticament sense vent, perquè aquesta, aquest vent que ha girat a una mica component nord, a tramuntana, doncs està baixant de força i ja desapareixerà, doncs ens queden uns dies molt tranquils, eh, dominats pel sol, algun núvol eh, prim... El diumenge sí que podrien augmentar els núvols perquè s'acostarà un front, però no, no serà anecdòtic perquè ve de Ponent, ve de l'Atlàntic i aquí no ens afecta gaire. I les temperatures doncs, ja dic, més aviat de dia pujaran una mica i de nit seran més fresques perquè seran unes nits més asserenades i eh, encalmades. I això doncs, farà que també, com que ja les nits són llargues, són ja de les més llargues de l'any, doncs hi hagi força rosada i també, doncs, algun dia boides o boirina, sobretot a les parts més baixes, a les parts doncs, a les fontalades. Uh -huh. uh, continuem amb aquest temporal de llevant que hem patit i hem vist imatges doncs, que amics ens han passat i que han penjat a les xarxes socials, sobretot de l'escala de Calilla de Palafrugell i del Cap de Begur amb onades, deuen que el Cap de Begú de, de prop de 8 metres, no? alta mar. això sí. Sí, hi ha una boia doncs que està lluny, a unes quantes milles lluny de la costa i, és clar, allà sí que Puja més a més quan es parla de, del, del màxim, doncs es refereix clar la boia pugir baixa i, i amb eh, un sensor que té amb GPS, doncs va detectant els canvis de, de cota, clar, eh, Amb una hora o amb dues hores o amb deu hores poden passar. sempre hi ha una onada que és més grossa clata. Uh -huh. però diguésim la onada significativa. doncs eh, en, en aquella zona, es, es diu, o sigui, es considera onades significatives, tècnicament, vol dir que de cada, si no recordo malament, de cada, de cada 10 onades eh, s'avaloren les tres que tenen més alçada, i les altres, diguéssim, queden... Eh, no, no comptabilitzen, diguéssim, l'alçada. Llavors, en allà, si no tinc mal entès, hi havia onades d'alçada significativa de 5 a 6 metres, per tant. Però la costa, evidentment, eh, segons la configuració de la costa, doncs hi ha racons que hi toquen més i d'altres no tant. Mm -hmm. Mentre parlem amb en Josep, aquí a Palafruixell continua plovent, per tant, també hem de tenir en compte que aquest informatiu es repeteix al vespre, per tant, no sabem si al vespre plourà o no plourà. Sí, bueno, el que passa és que, esclar... Eh si si algun dia no plegués de ploure, això va passar amb el dilúvio. No, no plegava mai de ploure, no? Molt bona. Sí, és és una, una petita broma. Molt. Però sí que, doncs, que s'allunyarà això i quedarà, doncs, aquest temps més tranquil, que, doncs, a vegades... Eh, tots pensem que per plegada plaurà de bufatra muntana, i se l'ha tot, però no sempre passa així. Molt bé, doncs tenim un cap de setmana, com ha dit en Josep en el que tindrem millor sensació de, de temps. No sé si ho has comentat, jo no, no m'he sentventat. El, la mar continuarà moguda igual, o sigui, el, la llevantada que tenim baixarà amb intensitat de pluja, però el, el mar com estarà? Uh, no, irà millorant. O sigui, clar vulguis que no, la Mediterrània, tot que és, és més petita que, que l'Atlàntic, doncs, també té una certa extensió, i un cop s'origenen aquestes onades, doncs, igual que amb una banyera, si fem moure l'aigua d'un costat, triga un moment a, a, a calmar del tot, doncs el mar, que és molt més gran, es va encalmant, però més lentament. Eh, o sigui, el vents ja hauran desaparegut, i per tant, la mar que quedarà, la mar de fons residual, doncs es convertirà doncs, en, això, en mar de fons, que irà demà encara en quedarà, possiblement onades de metre a metre i mig encara al matí, però ja encara dissabte i diumenge, doncs la marxa serà força encalmada. Eh, Josep Pasqual, eh, el nostre observador meteorològic, que cada setmana ens acompanya, moltes gràcies per aquests minuts dedicats a, a Ràdio Palau Fugill i, òbviament, eh, no està mal en dir-ho, que tinguis un molt bon cap de setmana. Igualment, moltes gràcies i que, eh, que bon cap de setmana per tothom que ens escolta. Adéu-siau. del concert de Nadal que té lloc aquest dissabte al Museu del Sur de Palafrugell i dels seus protagonistes, ens informa a continuació la Irene de les Heres. Hola, avui des de Ràdio Palafrugell parlarem amb Rima Quismatolina, cantant més soprano i professora de cant a l'Escola de Música de Palafrugell i també a l'Escola de Música d'Adrià Sardó de Calonja. Aquest proper dissabte, dia 7, a les 6 de la tarda, és l'últim dia del cicle de concerts de Tardó, amb el tancament del concert de Nadal. Hola, Rima! Ens podries parlar una hola. mica de com funciona aquesta gestió? Què ha organitzat el cicle de concerts de tardor? Uh, hola, uh, bon dia. Uh, L'organització de, uh, de concerts, de cicles de concerts de, de la tardor, organitza juntets Musicals, uh, l'associació de Juntuts Musicals de Palaforé. L'associació eh? Sí, Bé, bueno, explico una mica com, com hem començat a organitzar aquests concerts. Sí, perfecte. Eh, sí. Bé, bueno, doncs a partir d'aquest any, 2009, 2019, l'Associació de Junts Musicals ha ampliat la programació amb cicles de concerts de la Tardor a la sala del Museu del Surd-oè. Eh? Sí. Uh, aquest any hem estrenat aquest, aquest nou cicle de concerts de la tardor. amb programat uh, tres concerts addicionals. Eh? Uh, el primer concert hem fet a l'octubre, uh, So un concert al novembre i tercer concert, el uh, farem uh, en aquest dissabte, precisament, el dia 7 de desembre a les 6 de la tarda. És la primera vegada que s'organitza una activitat així uh, amb el Museu del Suro? Sí, sí. Uh, aquest any hem estrenat uh, aquests nous cicle de concert de tardor abans no, nosaltres no feia. Eh? I per això eh, eh, aquest concert eh, que farem el dia 7 de desembre a les 6 de la tarda al museu, a l'Auditori del Museu de Surro eh, serà per nosaltres eh, una mica especial, jo diria, eh? perquè és el primer any que fem concerts a l'Auditori del Museu del Surro i, i per aquesta raó, eh, i per celebrar-ho, eh, farem un tastet de pica-pica nadalenca eh, per al públic i convidem a tothom que vulgui venir. Eh, eh, bueno, fem una mica de celebració, eh, perquè és un dia serà especial. Per fer, I, per fer un bon i per acabar l'any una mica no també és bueno, una, un vital un <ríe> sí. usant una mica l'u a aquests dos concerts anteriors podries fer una petita valoració explicar un uh, mica com han anat uh, Sí, els concerts uh, uh, uh, uh, uh, uh, cicles. Uh, Uh, bueno, eh, sí que ha anat molt bé. Concerts, generalment, eh, ha anat molt bé, dos concerts, bueno, eh, el públic estava molt content i agraït. Eh, ara tenim... Eh, estem... Estem una mica... Eh, eh, fem la programació, fem, eh, sí que tenim algunes coses a millorar, però generalment eh, estem bé. Hem fet Jo crec que hem fet bona feina, eh, hem començat bé. Segur sí. que sí. Llavors, per fer una mica de recordatori de, del dissabte, ens has anat a explicar una mica que es farà un tancament, que hi haurà com un pica-pica, sí, si volguessin eh, explicar alguna doncs... cosa més... Sí, sí, per acabar la temporada del concert, el dia 7 de desembre, eh? sí, demà passat, això seria el 7 de desembre, el dissabte. A les 6 de la tarda, oi? Sí, sí. Per tancar, per acabar l'any i per tancar la temporada, oferirem un concert de Nadal. Uh, de veu i piano uh, i bueno i uh, a la primera part del programa uh, el sentireu el públic sentirà famoses àrees i duos uh, de dels compositors com Mozart, Puccini, De Offenbach i Rossini, eh, per les dues veus, eh, per soprano i per mezzo-soprano. I eh, Eva Ribas, eh, soprano, seran, seran músics, no? Anna Balbach, pinista, i jo mateixa, Rima, xismatulina, mezzo-soprano. I a la segona part eh, sentireu cançons eh, populars nadalenques, eh?, i peces també no d'elenques, eh? Sí, sí. Ah, doncs fins aquí l'entrevista, si volguessis afegir alguna cosa més. Eh, bueno, mira, jo des d'aquí de m'agradaria donar-li moltes gràcies a l'Ajuntament, eh, a la direcció del Museu de Surru, eh, per aquesta magnífica col·laboració. Eh, i, i, I estem molt contents per poder fer concerts en aquesta sala i en el futur, també. Eh? Eh, I l'últim que m'agradaria dir, des de eh, Joventuts Musicals de Palafugell... Us desitgem un bon Nadal i feliç any nou 2020 i, i esperem que vingueu a passar una estoneta amb nosaltres el dia 7 de desembre a l'auditoria del Museu del Surro a les 6 de la tarda. Eh? I benvinguts. Eh? Moltes gràcies, Rima. Fins aquí l'entrevista. Gràcies. gràcies. Gràcies per vosaltres. Dues pel·lícules podem veure aquesta, aquesta setmana al Teatre Municipal de Palafrugell, amb el Cineclub en Garbí, com sempre ens n'ha informat a la nostra emissora, el seu director, l'Àlex Cebollero. Així ens en parlava de la primera, una pel·lícula esperadíssima i trencadora de rècords. Es tracta de la segona part de la pel·lícula Frozen. Hauríem de recordar que era Frozen 1, que era el reino de gelo. De fer la pel·lícula, curiosament, aquesta es va estrenar com el reino de gelo, la primera part. Aquesta segona era el reino de gelo 2, però ja s'estrenava directament amb el Frozen 2 que ha sigut molt més fàcil de publicitar perquè ningú sabia que la pel·lícula Frozen es deia el Reold de Yelelo. va passar tot enviar poc a quedar com Frosin a través dels personatges de la pel·lícula. Que la primera part és del 2013. han passat per tant sis anys encara que sembla que sigui ell mateix. No, no, han passat sis anys des de que es va fer la primera Frozen una pel·lícula que va ser en rècord de taquilla pel que fa a pel·lícules d'animació en el seu moment però un rècord que quedarà absolutament eh, destrossat, segurament, que era gairebé segur, per aquesta segona part, no? Aleshores, eh, el rei de l'Hielo, o va generar eh, un fenomen molt important, que ja és significatiu en el món del cinema actualment, sobretot el cinema d'animació, que és el merchandising, les coses que es venen eh, amb eh, referents a la pel·lícula, no?, amb el, Dirím qui no ha vist una motxilla, per exemple, un jersei, una bufanda, o que és, qualsevol cosa que et puguis imaginar, joguines totes les que vulguis, Qui no ha vist el Flozen la Elsa Lana per tot arreu? no?, Perquè ha sigut una cosa econòmicament super rendible per la Disney. I ara mateix, estrenar la pel·lícula com s'ha estrenat a finals de novembre. Record que està amb segona setmana d'exhibició doncs en qualsevol botiga que vagis trobaràs també, tornaràs a trobar L'Elsa, Salana i tots els seus amics, l'Olaf i companyia, eh, es, es tornaran a trobar perquè seran, sens dubte, dels productes més venuts de l'any, la campanya doncs, comercial a darrere de la pel·lícula Impressionant. Són els mateixos guionistes, els mateixos directors, directors directora també, de la primera part, és a dir, han mantingut a, a l'equip de la primera pel·lícula, en Chris Buck i la Jennifer Lee, com a guionistes i directors del de Frozen 2. Recordem que el Reino de Yellow, la primera el, primer, el Frozen que això molta gent dir, no ho sap, està basat, està inspirat, podríem dir, de d'una manera lliure, amb un conte d'en Hans Christian Andersen, un conte dels moltíssims que va escriure Andersen, un dels clàssics amb, de, amb els germans Grimm de les contes, dels contes nòrdics, bàsicament, Uh, és una, és, doncs, és una, una adaptació d'un dels seus contes que es deia La reina de les neves recordem és l'Elsa que té uns poders especials amb un món que ha quedat congelat això és la primera part de la pel·lícula no? i l'Elsa, l'Anna doncs, en Cristóf, que és l'amic el de la pel·ícula, que és aquell, aquell muntanyenc, muntanyen de la pel·lícula primera uh, l'Olaf uh, que és aquell ninot uh, de, de neu que de fet és la part còmica, diríem, de la història, i les Ben, que és el, el Ren, que els porta, que també amic d'ells, doncs són els, els protagonistes una vegada més aquesta pel·lícula, que ho han com sempre, contra les forces del mal, contra tots els problemes que els vindran, i tota la responsabilitat, veurem si realment eh, aquesta segona part l'Elsa té tants poders com tenia la primera, i si els poders, en comptes de ser poders que a vegades no li sortien gaire bé, aquí serviran per desfer totes aquests eh, problemes que es poden trobar en el seu el regne. Bé, la història és una mica el, el, que, més, el que menys conten aquesta segona part, bàsicament, perquè és una, és, possiblement la història està una mica enfocada eh, a la gent gran, un públic més adult que no pas el que va dirigir a la pel·lícula originalment, que són els, els infants, no? Però bé, els nens eh, amb, el, amb els personatges que coneixen, els personatges podrien dir que s'estimen, perquè els han vist i han conviscut amb ells durant molts anys a través de les pel·lícules i dels productes. Fet, els nens han portat una samarreta amb l'Elsa Ivana, per tant. Vull dir Són personatges que han tingut el pòster penjat, o que sé, sí, a l'habitació. Han tingut joïnes dels personatges amb aquesta estima que es tenen. Jo penso que els nens, el que els importarà serà la trama argumental, sinó que voldran serà la història, l'aventura, les cançons... Les, les coreografies, jo tinc, eh, també estudi per experiència personal, eh, nens i nenes que se saben de memòria les cançons i fins i tot la primera part, eh, i fins i tot saben els banys, eh, les coreografies de, les, de la pel·lícula original de tanta d'haver-la vist, no? Llavors és un fenomen que passa amb els nens, sobretot quan els agrada una pel·lícula eh, tenen eh, la costum de veure-ho vegades fins i tot s'aprenen això, s'aprenen les, les escenes més conegudes o, o més, les cançons més significatives, les que més s'enganxen, podríem dir, eh, doncs eh, els capten d'interès i se'ls aprenen. No? Aquesta segona part veurem, les cançons són noves, veurem si també eh, hi ha aquest fenomen. I la segona pel·lícula que podem veure aquest cap de setmana és Paràsitos, de Bong Joon-ho, una pel·lícula sudcoreana guanyadora de la Palma d'Or del Festival de Cants d'enguany. Pel·lícula sorprenent película sorprenent mm -hmm. eh, un èxit eh, absolut inesperat de taquilla, premi palmador, millor pel·lícula del Festival de Cans d'aquest any mm -hmm. i una pel·lícula que està donc tenia un èxit extraordinari eh, com a pel·lícula dirí bastant sorprenent. Per tant, una pel·lícula absolutament recomanable i de la qual no cal, jo diria on no és necessari explicar gaire cosa perquè la sorpresa verà la pel·lícula. Doncs fins aquí hem arribat en l'informatiu del dia d'avui acabem en les pel·lícules per exemple Frozen 2. record que la podem veure avui dijous dia 5, dos quarts de vuit del vespre en castellà, divendres 6 a les 5 de la tarda en català i divendres 6 a dos quarts de vuit de la tarda en castellà. dissabte a dues passes a les 5 de la tarda en castellà i a dos quarts de vuit del vespre en català i diumenge a les 5 de la tarda en català, mentre que a paràsitos la podem veure dijous divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a dos quarts de vuit del vespre. Res més per als serveis informatius de Radiodio i Palafui que tinguin vostès un molt bo